شكرت شكرت الجهل عن بسبيل الله فَإِذَا زَهَرَاتِ الْبُسْتَانِ وَشَجَرُ الدُّهَلِ يَأْكُلُونَ نَبِيلُ الْمَعَالِي وَتَنْهَرُ عَلَيْهِمُ الْبُنْطُ وَتَزَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَاهُنَا نَحْنُ إِحْدَى سَلاَكِ فَإِذَا زَهَرَاتِ الْبُسْتَانِ وَشَجَرُ الدُّهَلِ لَا تَأْمُرُونَ فِي ولا تنهر عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة، فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة، كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Atau kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sazadatul Allah Subhanahu Wa Taala setiap tempat yang Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia. Wah manusia, kalau kamu kena aku siapa sebenarnya? Setiap ayat Musa Rasulallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah manusia. Untuk tujuh jalan manusia Untuk begitu bermakna manusia apakah yang baik dan yang buruk. Apa manusia dapat bezakan? Dapat sangat sekali tugas Nabi Muhammad silam untuk begitu kenakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan jelas Hari ini kita kata berusaha kepada ilmu kita maximizing, kita kata kita kena kita kena kita kata Allah Tuhan tak jelaskan. Yang kata kamu tahu, kamu tahu. Dan sebenarnya apa yang perlu kamu tahu ialah Oh, hendaklah. Sebab Allah subhanahu hendaklah kamu tahu bahawa selain daripada Allah, apa saja rupa bentuknya, tidak boleh, tak apa-apa. Tuhan Nabi Nabi SAW telah beritahu pada manusia dengan pelbagai cara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tarbiah Ambiya wa sallam Bagaimana Kenakan Allah subhanahu wa ta'ala pada Ambiya khususnya Kenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah tukar Dari kata tukar kepada ular. Ular kata tukar Kenakan Allah subhanahu wa ta'ala binasa satu tukar di dalam Bumi Dan kadakan Allah subhanahu wa ta'ala Letak sesuatu orang Dalam suasana yang tidak ada jalan keluar untuk dia. Tu Allah Subhanahu Wataala dalam kesempitan itu datang bantuan Allah Subhanahu Wataala selesai segala mas. Tu Allah Tuhan nak bagi tahu bahawa dia, bahawa akulah lah kunci ilanya, aku yang memiliki segala galanya, aku yang melihat segalanya, Akulah yang menunjuk mati. Akulah yang memiliki nya anda memiliki tidak ada sesiapa pun selain daripada aku yang boleh buat apa saja oleh itu manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai makhluk mulia. itu sekali Allah Subhanahu Wataala di atas kepada manusia ini kemuliaan berbanding dengan seluruh makhluk Allah Taala. Kemuliaan begitu tinggi Ya Allah Subhanahu Wataala bagitulis ingat Allah Taala bersumpah watin, wazaitun, watursin, dan al budil almin. Laka dah kelakna insan fi Arsenitaflim. Walaupun kerana ia ada, dan begitu juga ayah yang lain. Allah swt telah begitu juga kepada kita. Kemudian kamu akan tidak kah tu pada atas kemuliaan itu kedudukan kamu, dan kamu akan buat sentiasa kepada kamu sehingga kamu apa bet mana kamu jadi hamba untuk mengambilkan kepada aku ulama' beritahu uh, maksud yang pertama sebagai seorang manusia sama ada berada di timur ataupun di bulan orang Arab ataupun pun utara ataupun Selatan sama ada penegar ataupun petani sama ada gajah atau, dan uh, rakyat okay. di mana saja, dan apa saja keadaan seseorang itu Anak Adam, ha? Adam, ada lalaki atau pun wanita daripada bani Adam. hendaklah. Nah, siapakah penciptanya? siapakah pemeliharanya Dan nalar tunduk dan kenal, dan taan, taan sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini dah tanggung. Pertama Tujuan Allah Tuhan Cipta manusia ni Apa ni manusia Walaupun tahu Segala-galanya eh, Petrolnya Apa yang sahaja di atas muka bumi Di dalam buminya eh, Di utara dan di, di selatan Barat dan timur Di mana saja di atas muka bu gunung, di mana Semua tahu Semua perkara yang di bumi ni Tapi yang tak tahunya Siapa dia? dan khali pun ciprihani dan makin sebuti ini manasih seperti ini ya kena Allah subhanahu sebuti yang lain baka bagi Allah subhanahu talib seperti binatang. bulu ayyikalkan anam balu makul sebuti yang lain sudah ni bila binatang apa boleh di beri makan menu ke eh, maka binatang ini juga akan kena siapa tuan eh, dia akan sa'at kepada tuan dia Tuhan <tuh> <tuh> <tuh> Allah telah bagi amaran eh untuk manusia tidak bersyukur atas nama Allah di buihnya mata <tuh> <tuh> <tuh> punya lidah dia bunuhnya telinga, dia bunuhnya kehidupan Dan suruh langit untuk dia, bumi untuk dia, matahari untuk dia Semua lautan, sungai, segala asas tanaman ini untuk dia Tidak ada ni'mat yang kita kira, begitu besarnya ni'mat Yang mana kalau nak dikira sendiri kita tak akan kira tetapi sayangnya, tetapinya, tetapi si ini eh dengan angkur, eh, melanggar pentala Allah Subhanahu Wataala. Dan ikut, ikut gerak gerih, eh, syaitan dalam kehidupan. Baik ini kebenaran untuk manusia. Semua manusia di seluruh dunia Tak kira Kamu lelaki ke Perempuan ke Tak kira di mana kamu berada Ketahuilah Kenal lah Bahawa Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu dengan sebenar-benarnya Tahu dengan sebenar-benarnya Bahawa yang menciptakan Kamu adalah Allah yang memelihara kamu adalah Allah Yang menjaga kamu adalah Allah Ketahui siapa Ketua pemilik kamu Malik Penjaga kamu Yang menjaga kamu Semua Yang memberi kemuliaan kepada kamu Yang menarik kemuliaan daripada kamu Yang memberi kehinaan kepada kamu Yang menarik kehinaan daripada kamu Tidak ada Zat lain oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahu dia macam ni Allah ta'ala telah perintahkan Kepada Nabi Musa alaihissalam Untuk lempar Tongkat dia Nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah ta'ala berkuasa Untuk menukar Tongkat kepada ular Dan Allah ta'ala juga berkuasa Untuk menukar Ular kepada tongkat Lila Allah yang sebenar-benarnya Ketahuilah Allah, kenallah Allah Macam ni Kenapa manusia apabila tak kenal Allah SWT Maka kedudukan dia akan lebih rendah daripada binatang Binatang peliharaan apabila kita jaga dia Kita beleng dia Bagi makan, bagi minum Bagi penjagaan kepada dia Maka dia akan kenal siapa tuannya bila berhadapan dengan Tuhan dia, akan rapat dengan Tuhan. Dia akan dapat berbezakan Tuhan dengan orang lain. Begitu dah bila manusia tidak kenal Allah. Tidak kenal orang yang mencipta, tidak kenal zat yang mencipta dia. Tidak kenal zat yang dia. Maka kedudukan dia lebih teruk daripada binatang lagi. Allah Taala ciptakan semua makhluk atas muka bumi ni. Sambil saya sikit yang saya faham daripada Bangladesh ni. Allah ciptakan semua makhluk atas muka bumi. Ini. Ha? Dan Allah Taala menjaga Allah Taala jaga makhluk ni tanpa meminta sedikit pun pertolongan daripada makhluk. Tanpa minta pertolongan bantuan daripada malaikat daripada semua Allah Taala jaga semua ni, telah melihara semua ni. Semua semudah semua makhluk ini dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Taala. Di mana dia akan mati? Mana tempat rezeki daripada sumber mana? Semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semua makhluk ni dengan kudrat-Nya. Eh, kelas hari ni macam mana kita nak kenal Allah Taala sebagaimana yang sepatutnya? Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua tanpa kecuali, semua anak Adam hendak kita kena kenal Allah. Hendaklah kenal Allah. Bahawa Allah Taala itu lah yang yang Malik, bahawa Allah Taala yang lah Khalik Allah subhanahu wa ta'ala raziq tala ta hingga dijalankan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanpa kenal Allah Subhanahu wa taala setiap manusia kita semua ni tidak akan mampu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. kenal Allah taala sebagaimana sepatutnya. Baiklah tuan-tuan, eh? insya kita usahakan Nah, lepas tu dah kita sentiasa ada muzakarah, bincang selalu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang keagungan Allah, keheratan Allah Kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Supaya makrifah yang sebenar Bukan setakat ada pada lidah kita Makan masuk Dan Dalam hati kita Terpahat kukuh Dalam hati kita sehingga tidak ada sesuatu perkara pun Yang akan dapat menggugat Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membina keyakinan. Apabila kita membina keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita. Apabila kita tidak kenal Allah, maka kedudukan kita dengan entah mulia lebih rendah daripada binatang lagi. Ula'ika kal-an'am bal Apabila nah, kita tidak kenal Allah, maka Allah Ta'ala tahu mereka-mereka ini adalah seperti mana Binatang-binatang bah Lebih teruk lagi daripada binatang lagi Binatang pun kenal Tuhan dia Kenal siapa yang bagi makan pada dia Kenal siapa yang jaga dia Kenal Tuhan dia Tapi manusia Apabila tahap, tahap teruknya manusia ini Mereka tak kenal siapa yang jaga dia Bahkan dia cari orang lain Dia nampak orang lain yang jaga dia Nampak orang lain, nampak benda lain yang bagi rezeki pada dia Nampak Rezeki dia, penjagaan dia Keselamatan dia Kebahagiaan dia, kemuliaan dia Kehinaan dia Daripada sumber-sumber lain Tak nampak bahawa semua ini adalah datang daripada Allah Datang daripada Allah Jadi usaha ini kena lah kita jalankan Cakap, cakap, cakap, cakap Bincangkan, muzakarakan, perkatakan, sebarkan dan jadikan hati kita sebagai sasaran dia. Kita cakap bukan supaya untuk yakin maksud dalam hati orang. Kita cakap pada orang tapi sasaran dia ada hati kita sini. Sasarkan pada hati kita cakap lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi, dan lagi tentang Allah, ceritakan tentang Allah. Lihat syek. Tempat syek tempat siapakah yang Allah Taala zahirkan kudrat dia pada perkara tersebut. Lihat dan ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita nak ulang lagi dan lagi lagi, lagi. Masuk ni masuk kita keluar sebenarnya nak Usaha pertama sekali Untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bila kita kenal Allah Kenal siapa yang cipta kita Kenal siapa yang bagi rezeki pada kita Kenal siapa yang Mentasarrufkan kita Memperjalankan kehidupan kita dan memelihara kita dan sebagainya maka mudah untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Sebab manusia hari ini tak ada taat pada Allah mereka tak kenal Allah tak bagaimana sepatutnya. Eh ni kena jalankan. Kalau nak ustaz untuk kenal Allah Taala yang terpaksa habiskan duit harta maka duit harta tenaga kena dihabiskan untuk perkara ni. Kenapa? Perkara ini perlu kita usahakan Masukkan hati kita Keyakinan pada Allah Pengenalan pada Allah Ta'ala ni Sebelum kita mati Nak mati apabila Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat-tempat Dari setiap Di tempat-tempat Memperkenalkan diri dia Kepada Kepada Setiap makhluk Satu budak Kecil yang mana Satuan budak yang mana berada di Berada di tengah lautan <tongan> Berada di tengah lautan Kemudian Allah SWT jaga dia Dan Allah SWT Satuan budak Beti, bayi yang mana telah dilemparkan ke dalam sungai. Bernya Allah Taala telah janjikan bahawa aku dengan kekuasaan aku akan selamatkan dia walaupun dia berada dalam peti dan aku akan selamat aku akan selamatkan dia. Satu ibu tak sanggup nak keluarkan nak lepaskan anak daripada susu dia. Satu ibu macam ini tak sanggup nak lepaskan satu bayi maksum ini. Tapi Allah Ta'ala beritahu, tahu buatlah. Baruhaina ila um Musa an ardh. Kami telah bagi ilham kepada ibu Musa. Kamu siapa? Kamu adalah ibu. Kerana kamu seorang ibu, maka kamu hendaklah bagi susu kepada pada bayi ni. Akhir bukanlah bagi tahu semua tadi. Rasul telah arah bagi tahu kepada kita semua. Mari tahu kepada kita semua bahawa aku adalah Allah aku adalah Allah yang telah selama akan bayi tadi dengan memintahkan pada pada si ibu bayi meletakkan bayi dalam peti dan hanyutkan di tengah Kan? Sehingga Sehingga kamu akan nampak Kamu terpaksa Kamu akan nampakkan seolah-olah Kamu terpaksa jual iman kamu Kemudian pergi-pergi-pergi Sehingga manusia sampai ke tahap Jadi macam binatang akan Kamu akan nampak banyak Sebab ketamak-tamak Banyak Banyak orang-orang yang akan Takutkan kamu Banyak orang yang ketamak dengan halter tetapi Al-Quran datang untuk bagi tahu kepada manusia Untuk terangkan kepada manusia Bahawa kamu jangan takut Allah Ta'ala bersama dengan kamu Kamu jangan takut dengan kebenaran-kebenaran ini Dimana saja kita nak melangkahkan langkah kita Kita tengok Bagaimana Musa alaihissalam? Allah bagi bagitahu Kisah ini Ibarat Ini adalah satu pengajaran Untuk saya Untuk kita semua Untuk seluruh negara Untuk seluruh dunia Setiap manusia hidup di dunia ini Kisah-kisah ini adalah pengajaran untuk mereka Bahawa yang akan menyelamatkan Hanyalah Allah Kalau kamu nak memegang Nak ber berpaut Berpautlah hanya pada Allah Dekatlah kepercayaan kepada Allah kami aku Allah Allah yang tidak akan yang tidak akan menaati janji Siapakah yang perkataan dia lebih benar daripada Allah Kita kata tetapi kita tak buat Tapi Allah Allah apabila bagi taat pasti Allah Taala buat Allah Taala janji kepada Musa bahawa aku akan kembalikan Musa kepada kamu Kamu aku akan kembalikan Musa kepada kamu dan Allah Ta'ala benar, benar Buat perkara tersebut Ini adalah satu pengajaran kepada Kepada manusia sampai di kiamat Bahawa abid Allah Ta'ala janji Pasti Allah Ta'ala ketulaikan Kami akan jadikan musa anak kamu ini Sebagai rasul kami Allah yang janji Menalui Pengajaran Anak ini Buka kita tengok Allah Ta'ala bukan setakat aturkan susu untuk dia Bukan setakat aturkan air untuk dia Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan sehingga dia jadi satu Rasul yang dikenali Kisah Ismail AS Allah Ta'ala perintahkan letakkan di tengah tempat yang tandus Kadang safa maruah Kadang safa maruah ke safa Safa ke maruah tidak jumpa satu orang, satu orang manusia pun Tak ada sepiti air pun Bagaimana anak aku? Bagaimana anak satu ibu? Risau Apa yang diperlihatkan oleh Allah Allah telah nak perlihatkan Ayah yang jaga ke mak yang jaga Kilau yang jaga ke pejabat yang jaga Kebun yang jaga ke langit yang jaga Tanah yang jaga ke langit yang jaga Makan yang jaga, yang jaga kamu, yang memberi rezki kamu, hanyalah Allah. Aku boleh membiarkan Ismail di tengah bumi yang tandus, dan bukan sekadar Allah Taala bagi air saja, bahkan Allah Taala telah wujudkan seorang nabi yang beritu, begitu tinggi. Satu nabi yang dirakam tinggi iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala lahirkan daripada keturunan Ismail alaihi salam kenapa Allah tak janji kenal aku kenal aku siapakah aku la ilaha illallah kenal aku siapakah aku kenal aku Allah tak nak begitu kenal aku dia apa ini? Saudara Yusuf alaihi salam. Siapa yang keluarkan? Keluar ke Yusuf dari dalam struggle hantar sampai ke istana? Allah yang keluarkan. Siapa? Siapa yang yang keluarkan? Yang keluarkan Musa ala insarab Daripada sungai Daripada peti yang dalam sungai tadi Sehingga ke atas ribaan ibu dia Siapa? Aku Allah SWT beritahu Kenallah aku Kenallah aku Oleh kerana itu Semua para nabi Dan semua rasul-rasul Yang mana datang zaman Mereka akan perkenalkan Dan akan beritahu kepada kaum, kaum mereka Mereka datang Perasaan kasih sayang dan perkenalkan bagi tahu kepada manusia Bahawa Allah Ta'ala yang hantar kami Allah yang hantar kami Dan dakwah mereka yang pertama sekali Ialah bawa manusia Bawa manusia kepada perkara apa? Hu'nu la ilaha illallah Hu'nu la ilaha illallah, illallah. Ta'ala kepada Allah yang rasa kamu ambillah, tenanglah nama Allah di kamu. Masukkan nama Allah dalam hati kamu. Terimalah Allah. Nak berhar berharap pada Allah. Minta pertolongan, minta per dengan Allah. Serahkan hati kamu kepada Allah. Dan mereka telah bawa pergi kepada setiap penyelidik. Allah, Allah, Allah. Fahamlah, Tuhan? Faham. Dan dua, dan? Faham. Jadi Allah Taala ceritakan kisah dalam Al-Quran. Allah Taala bagi tahu. Saya terima habang dalam jalan. Ya Allah Taala ceritakan kisah dalam Al-Quran. Allah Taala bagi tahu kepada kita. Siapakah yang telah menyelamatkan satu orang bayi? Satu bayi yang telah diputuskan oleh raja pada masa itu Firaun al Alah Taala untuk bunuh dia. Tapi Allah Taala perintahkan lempar bayi ini ke dalam Kedua sungai Letak Letakkan satu orang ibu tak sanggup Tapi Allah Ta'ala janji Aku akan kembalikan Aku akan kembalikan maya ini Ke atas ribaan kamu Ini janji Allah Letak dalam peti hanyutkan Allah Ta'ala beritahu aku yang selamatkan Kisah Allah Ta'ala cerita dikatakan anak-anak Ini bukan cerita kepada mak tadi. Bukan untuk cerita kepada Musa Alaihissalam. Bukan untuk cerita sahaja nak sedap-sedap Sahaja kita nak hiburkan anak-anak kita sama-sama tidur, tidak. Tapi ini adalah satu pengajaran. Hudan linnas. Bahawa setiap kisah Al-Quran ini ada satu hudan, hidayat, panduan kepada setiap manusia sampai dikiam. Nak bagi tahu siapa yang selamat akan bayi tadi? Di tempat yang keselamatan untuk bayi tadi nampak macam tak. Tak ada, tak mungkin dia selamat Akan mengatakan bahawa oh, tak mungkin bayi nak selamat Lempar dalam air Bayi tadi henti berenang Nak, nak minta tanamu tak henti Kan? Dianyukkan Tapi Allah Ta'ala yang selamatkan Dan Allah Ta'ala janji Kami akan kembalikan dia Ke atas ribaan kamu Kami akan kembalikan dia ke atas ribaan kamu Ini janji Allah Dan, Ini janji Allah Dianyukkan Maka Allah Ta'ala benar-benar kembalikan Nusa'a alaihissalam ke atas ribaan ibu dia Bukan setakat tu saja. Allah SWT juga janjikan bahawa Dia ini adalah daripada Rasul-Rasul Kembalikan ke atas ribaan Belah Pelihara dia Sampailah jadi satu orang Rasul Ini Allah Taala bagi tahu Kenalah aku, kenalah aku Ini aku, aku yang selamatkan bayi Akulah yang selamatkan satu orang bayi Di tengah padang pasir yang tandus Bismillahirrahmanirrahim yang mana mak dia lali daripada safar, marwah Safar, marwah Nak melihat siapa yang boleh bantu Ada tak Kafilah, kafilah yang datang Untuk selamatkan Untuk minta pertolongan Ya Allah Ta'ala beritahu Aku, siapa yang bagi Walaupun Allah Ta'ala beritahu bahawa Aku yang selamatkan Seorang aku tidak berhajakan kepada kilang, Tak berhajakan kepada pejabat Tak berhajakan kepada hujan Tak berhajakan kepada tembuk-tembuk yang kuat. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pelihara. Adakah Allah Ta'ala buat kuasa untuk pelihara? Kenapa dia lah Allah? Dia lah Allah yang boleh buat segala sesuatu tanpa perlukan segala sesuatu. Pelihara Ismail alaihissalam melahirkan keberkatan Nabi Ismail alaihissalam, satuan nabi yang satuan imamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah SWT wa yang tak pernah menyalahi janji. Kita berjanji. Kan? Kita kadang, kita memang tak tunaikan janji. Kadang kita tak mampu nak tunaikan janji. Tapi Allah, apabila Allah salah berjanji, maka pasti Allah Ta'ala akan tunaikan. Ini janji Allah. Tanpa janji yang selamat. Kalau Allah Ta'ala kan? Tanpa perlukan kilang, tanpa perlukan tanah, tanpa perlukan langit, tanpa perlukan air dan sebagainya. Ya Allah, taala kita kenal kenalan. Lah. Kalau nak berharap berharaplah pada Allah. Nak minta mintalah pada Allah. Nak mohon petunangan mintalah petunangan minta leih pada Allah. Allah taala bagitahu kepada Mak Musa alaihissalam, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Kenapa? Aku, aku. Ina rodu ini Aku pasti akan kembalikan dia kepada kamu. Aku akan kembalikan anak kamu. Ha. Ini janji Allah Subhanahu Jadi ini yakin Allah Taala ceritakan kisah Al Quran ini kepada kita sebagai satu pengajaran. Emberah, emberah, kata mana? Emberah kepada saya, emberah kepada kita semua, dan kepada setiap manusia di seluruh dunia, Bahawa Allah ambil buat keputusan untuk menjaga maka penjagaan Allah Taala nama sempurna. Tanpa memerlukan apa-apa beratang buka bumi Allah habisnya buat untuk menyelamatkan Maka keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala adalah sempurna Allah habisnya menjanjikan rezeki Maka rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala adalah sempurna Kenalah Allah Berkali-kali malang ulang tadi Mara Allah Ta'ala beritahu Beritahu kisah ini supaya apa? Nak beritahu kepada kita Kenallah aku, siapa aku? Kenallah aku, siapa aku? Ini semua kisah-kisah ini Aku nak beritahu kepada kamu Orang Aku ni hebat Aku mampu buat segala-galanya Akan datang dalam kehidupan kamu Berbagai-bagai syakil Berbagai-bagai bentuk kehidupan Yang menakutkan kamu Yang membimbangkan kamu Yang menggerunkan kamu Yang akan membuatkan kamu jadi tamak yang akan membuatkan kamu jadi dengki dan sebagainya Dalam keadaan tersebut Kamu kembalilah kepada aku Kenallah aku, aku Aku boleh buat segala-galanya Dalam keadaan menakutkan Aku telah bukti aku boleh buat Kepada Musa alaihissalam. Dalam keadaan yang begitu sukar Dalam keadaan tidak ada sumber kehidupan Aku dah buktikan Dan aku sudah selamatkan Ismail alaihissalat Dia Allah yang menjaga segala-galanya nak Allah Ta'ala Dia sebenar-benar yakin macam ni Ni sebab eh? ni InsyaAllah Jadi masa kita nak cakap lagi-lagi dan -lagi Cerita menghayati Menghayati perkara ni Manusia ni Kalaupun diberi ikhtiar untuk membuat sesuatu, untuk memberi sesuatu, maka manusia akan perlu sesuatu untuk menunaikan ikhtiar tersebut. Tetapi Allah, apabila anak buat sesuatu, tak perlukan apa-apa. Dalam asbab bahaya Allah Ta'ala boleh bagi keselamatan. Dalam air, baby kecil, baru salin, baru dilahirkan, Allah Ta'ala boleh selamatkan. Satu orang baby kecil Daripada tampak kaki dia boleh keluarkan air Ini Allah Dalam asbab keselamatan Allah Ta'ala boleh hancurkan Dan dalam asbab keselamatan Allah Ta'ala boleh selamatkan Tanpa berhajakan Wujudnya asbab terlebih dahulu Ini Allah juga Allah taala cipta kisah Yusuf alaihi salam Allah cipta ala Yusuf alaihi cipta kisah Yusuf alaihi salam apa yang telah dibuat oleh saudara Yusuf keluarkan daripada rumah lempar buang dalam telaga dalam perigi ada siapa yang keluarkan Yusuf alaihi salam daripada perigi tersebut letak di atas kursi satu pemerint kursi pemerintah dalam istana siapa? Allah dan Allah Ta'ala beritahu akulah zat akulah zat yang boleh bagi kemuliaan boleh tarik kemuliaan boleh bagi kehinaan, boleh tarik kehinaan, dan boleh tukar daripada kehinaan kepada kemuliaan daripada kemuliaan kepada kehinaan akulah Allah kenalah Allah Kenala Allah la ilaha illallah. Tiada tempat yang sepatutnya kita sembah, tiada lah tempat yang sepatutnya di lazat yang sepatutnya kita letakkan penyerahan diri kita, serahkan pengharapan kita, permintaan kita, rayuan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Mau jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Abilir satang. Perkara-perkara yang menakutkan kamu akan teruka dunia ini. Nah, kenapa yang akan menjaga kamu daripada perkara-perkara ini adalah aku. Tugas kamu bukan nak mengelak daripada perkara tersebut. Tugas kamu adalah siapa? Abilir kamu kenal siapa aku? Kamu datang kepada aku maka akulah Allah yang akan menyelamatkan kamu daripada perkara-perkara yang kamu takutkan. Daripada perkara-perkara yang kamu bimbangkan Perkataan Allah Ta'ala, La takhafi wa la tahzani Beritahu kepada Mak Musa ini Ini adalah satu perkataan Yang mana Allah Taala kepada kita Semua sampai di kiamat Bila datang, akan datangnya masalah pada kamu Akan datang perkara-perkara yang menakutkan Perkara-perkara yang membimbangkan cakle maknanya gambaran-gambaran kehidupan, bermacam-macam gambaran datang daripada kehidupan kita. Datang daripada manusia, datang daripada kebendaan, datang daripada berbagai-bagai sumber. Pada masa itu kamu yakinlah bahawa Allah yang akan selesaikan semua perkara ini. Yang akan menyelamatkan kamu. Kita adalah hamba Allah. Setiap individu manusia ini Sama ada lelaki atau wanita Adalah hamba Kita adalah hamba Nabi telah pergi Semua Semua kita ini Kita ni siapa? Puliha ayuh nas Puliha ayuh nas Inna rasulullah Ilaikum jami'ah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Wahai, Wahai Nabi Beritahulah Beritahulah kepada manusia Wahai manusia Bahawa Allah Ta'ala hantar aku untuk kamu semua Aku datang untuk beritahu kepada kamu Kemana kepatut kamu Letakkan hati kamu Gunakan hati, hati kamu Bagaimana kehidupan kamu Bagaimana cara kehidupan kamu? kamu Bagaimana dunia kamu Semua ini Allah Ta'ala hantar aku untuk beritahu kepada kamu ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ni apa yang sedia nak ambil baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala jadikan kita jadikan kita sebagaimana ali batus sahdiah dalam agama semua tak ambil dakwah. Kita ambil dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam. setiap manusia hari ini <coughs> menolakkan diri daripada ambil dakwah. Tetapi tetapi kita berumur-umur nak ambil dakwah ini. Maka Allah Taala akan buat kita sebagaimana Allah Taala buat kepada Halimatut. Balagangan semua ibu-ibu menyusul nak ambil Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Tapi dia telah ambil ribakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Taala bina kehidupan dia. Jadi ini semua usul perkara ini. Tau selawat ini anda nak bawa manusia kepada keyakinan perkenabian. ini tidak akan berjalan dengan kita Kerja ini tidak akan berjalan dengan pangkat dan sebagainya Bahkan, sebagaimana satu orang wanita Yang mana begitu wanita miskin datang daripada kampung Pegang satu orang bayi miskin Yang mana sambil pegang itu dia apa, Aku tengah bawa satu orang anak yatim Apa akan jadi dengan aku? Adakah? Tak apalah, aku akan, aku akan Aku akan bela dia, aku akan bela dia, aku akan jaga dia Saya minta daripada tuan-tuan semua yang ada di sini Bahawa walaupun semua manusia mencari dunia Mendapatkan dunia, mendapatkan kesenangan dunia Mencari, mencari, mencari Daripada kebendaan, daripada kerajaan Biarkan mereka, bahkan kita letakkan diri kita Semoga Allah Ta'ala jadikan semua majmah ini Sebagai sebaga Mengambil amal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mengambil hijrah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil letak ada tersimpan kuat-kuat dan pergi ke seluruh dunia. Amina Sandiah radhiyallahu ta'ala anha. Ambil amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa nak bagi tahu? Mana baca syair Parsi? menjadikan da'wah Nabi sebagai da'wah dia menjadikan tangisan Nabi sebagai tangisan dia keresahan Nabi kesakitan Nabi semua malam Nabi hijau nusrah Nabi. Nabi. Nabi semua dijadikan semua untuk ah, sebagai, sebagai perkara yang perlu dia fikirkan maka Allah Taala, Allah SWT ta akan tunjukkan, zahirkan pada dia dia akan tengok dengan mata pada dia nusrah Allah Taala dan dia ada yang berlawanan dengan yang dibawa oleh Nabi SAW siapa-siapa yang tinggalkan kerja Nabi yang tinggalkan kesan yang digariskan oleh Nabi SAW saya nak pergi ke macam ni macam ni saya nak bina hubungan dengan orang tu saya nak buat kerja macam ni dia akan makan dia akan makan harta dan dia akan makan harta macam mana Aa, makan harta yang mana harta akan jadi urna untuk dia Akan melawan dia di akhirat nanti Harta dia akan jadi sumber azam untuk dia di akhirat nanti Siapa saja lelaki atau wanita Kecil atau mentua Atau besar tua atau muda Yang mana Yang mana buat perkara yang, Apa yang boleh Nabi Wasallam? Kalau dia mati tanpa tombat Kalau dia tidak istilfar Kalau dia tidak ubah kehidupan dia Tanpa dia letakkan Langdasar kehidupan dia Dia kematikan macam ni Untuk dia Allah Usul aku bawa ini Maka kehidupan kamu akan hancur Oleh kerana itu bukan aku, aku bukan nak cakap tentang 4 bulan, 4 bulan hari, 3 hari Tidak maka, Dengan penuh keyakinan Sebagaimana keyakinan Taala Anha, Bahawa kita daripada sini Ambil dakwah ini Pegang riba Pegang betul-betul Takazah dakwah ini Tuntutan dakwah ini dengan keyakinan ini Bahawa Dengan keyakinan bahawa Bahawa segala Apa yang aku ajati Sahabat saya Daripada Jaya Daripada satu putera Sampailah ketentuan utama sosial Allah Ta'ala Semua ini Aku berhajar Hajar aku nak sempurna Melalui aku ambil kerja ini Riba kerja ini Jadikan kerja aku di depan ini akan terbina hanya saja hanya saja dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam sunnah sunnah yang macam mana sunnah yang begitu agung sunnah yang begitu sempurna dan sunnah yang merupakan ibu kepada segala sunnah sebagaimana satu Ibu tanpa dia ada anak Itulah sunnah al Ibu berada sekarang sunnah Da'wah ilah Allah Siapa saja buat da'wah ini Yang buat kerja ini Dengan yakin Dengan penuh yakin Bahawa Bahawa Bahawa semua hajat aku Hajat aku yang Dari Masyid hingga Maghrib Semuanya tersimpan dalam kerja ini dan usul ini sama ada dalam bentuk istisar penjagaan rahmat bantuan janji nusrah semua sekali sama ada aku berhajat kepada hujan semua ini akan tunuhi apabila aku ambil kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yakin ini semua majlis saya nak ambil kerja ini dengan keyakinan seperti ini dia Nah, azam betul-betul. Dah habiskan diri untuk perkahwinan. Mesti tu, masya Allah. Nah, sahaja yang ada kecuali seorang pun daripada majmuk ini yang tidak ambil keputusan macam ni. Ambil keputusan macam mana? Sebagaimana keputusan yang telah dibuat oleh Halimatus Shadia. Belum bayi yang di, yang semua anak, tanah ayah, anak yatim, miskin. Mungkin Tak mampu nak bayar rupah Ambil teluk Bermula keberkataan dalam hidup dia Dan sahaja di Allah Ta'ala Bukan Sebab orang kata Saya nak semua individu yang ada dalam bajemak ni Tinggalkan medan ini Sama ada nun no. yang kata Kita punya tamu-tamu yang hidup khemah sana pun nah, Balik negara masing-masing Pergi ke seluruh dunia Perlu kerja ini Dengan penuh Dengan yakin bahawa apabila aku ambil kerja ini kami fik Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dan yang, yang perlu yakin bahawa segala hajat akan dipenuhi melalui kerja ini bukan hajat yang besar bukan bukan hanya hajat yang besar bahkan kalau mereka kat manas hajat daripada untuk dapatkan sebatang jarum sehingga hajat untuk masuk ke dalam syurga Allah taala akan dipenuhi aku. Kerja ini dengan penuh yakin Dengan yakin macam ini Bawa kerja ini pergi ke seluruh dunia InsyaAllah Kata untuk hanya untuk istimah Dia kena azam lah. lepas ni bila tajukir amal lagi nah. ah. Jadi sekarang ni dah Duduk-duduk ini dah buat azam lah Saya dah lain datang Teket dia 26 hari bulan Sahabat dulu bakal tu seteket Kita tak payah Sebab rampai tahap tu Kita tukar tarikh dia Bas. Bali Kuala. Bali nak cakap 14 hari sebenarnya. Kan. Nah, Tabulat. Kan. Nah, kita injak kan kita kita Tabulan al datang Pareh. Kita ubah nama kat nus sebelah sekarang ni macam ada fikirlah. Semua lain Jadi tak boleh nak makan tiket kita injakkan tarikh dia. Oh, ya. Injakkan tarikh dia jadi Tabul Palembanglu, Bali Malaysia. Ah, Bali Malaysia apa bukan Bali tangguh balik untuk buat dawah di Malaysia. Right, eh seluruh dunia. Eh right. nak bakar tikin susah nak bakar tikin sekarang. Bakau yang kat ke kertas tu ada lagi ke dalam internet. Eh right. ada lagi ke dalam internet. Sahabat bakar kapal. Kita bakar tikin pun saya dah bakar dah. Habis dalam internet, tahu pasar juga. Tengok beso balik juga. <Gothil店><gothil店> Jadi kita tukar tarif. tukar tarif. Tukar dari tiket kita Paling-paling kurang kita keluar baru hari dulu pun balik Paling-paling-paling ah. right. ah. kurang kita azam Kita keluar Baik right. Daripada Untuk orang kaku daripada Daripada jur bulan sati kita ni Tak pula hari bulan tama saya pergi dengan kau Nak pergi ke Jepun Nak pergi seluruh Siapa saya? Eh? Nah, kita boleh berzakaran lah Apa yang telah di Tahu tadi Terima <laughs>